Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahun jalla wa ala falendrojm, vetëm për të ndim dhe falë kërkojm, dorsa salatet ona selam a qofë i Muhamedit alaihi salatu wassalam, mi fam binë ti shokët, da të gjithë ata që ndjekin këtu rrugë deri në fund të kësaj vote. Të ndro lazer një mesat të takimin e radhës në dhëkrim përmendjen e Allahu xhallahu ala që na mësoi se ta bëjmë do të thë ta kryejmë në pritojmë mënyrë më të mirë Muhamedit sallallahu alei ve sellem në takimin e kaluar tim folur për at-tahiyyatu at-tashahhud dhe diçka për kuptimeve që i ka kjo lutje dhe kjo përmendje e Allahu xhallahu ala kur ne e bëjmë gjatë namazit ton do normalisht duke pasi parasysh natyru në takimi që nuk mund të jetë izgjatur asësa nështë e kërkan situata dhe tëritimi, i munduar që kalimëthit të kalëm një sa prej kuptimit të rëndësishmë që i ka e të tëhijetu. Dhe kemë përmendë se tëhijati është indertuar në tri në të të nivele. Nivele i parë ka të bëj me madhërimin e lagjëll dhe uala me ato kuptimit që i kemë përmendë. Pastaj është përshëndetja Përgamberit Aleyhi Salatu Veselam Dhe gjithashtu vijan me përshëndetjen dhe i besimtarve Nuk i përfrit e përfritë të gjithë ata që i përfshin termi i badullahi salihin Rab të allahut mirë Dhe tërë kë dhikër përmbyllet dhe përfritë pastaj në dëshmin Se nuk mëritën të adhruat me të me të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dhe se Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam është rab dhe i drubuar i ti. E pas të shihudit, pas të të hijatu, vazhdan lutja radhës, që për te kemi folën në disa rastë maherën nga se kemi pas në oj për këtë, për sotë të bëjmë edhe në so së serime në shashtojtë shtes që kanë të bëjmë me salavatet. Nga se pas të hijatit vinë salavatet, i këndojmë salavatë të pegamberit a lehi salatu vësallam So e përket salavatëve të ndërru dhe zër, ka transmitimet të ndryshme nga pegamberit sallallahu alesallam për përmbatin e këtune salavatëve Aja që është më rëndësi për të kuptu është se salavatët që në i këndojmë janë përgjigje e pegamberit a lehi salatu vësallam dhe në ashtabë vëti kërë kam pjytur kekjit për salavatët Për ndaj është shpalje edhe është lutje Jo e formuluar nga mandja njëriut Por është formulem Që pejgamberi sa thëmu kam suar shabbe në basa sa shqe shpalur Ndë ka disa transmitime që Kër ka zbita jeti i surës el-Ehzab Inna allaha o melaiket o ju sallun alen nebi Ja eyjuha ledhina aminu sallu alehi wa sallimu teslima Me të vëllitë Allahu, inna Allaha wa melaiketahu edhe melaiketet ti dërgujnë salavat mi pegamberin aleyhi sallatu e sram. O ju që keni besuar, sallu aleyhi, edhe ju dërguni salavat me ta wa sallimu të slima. Dhe nënështërone, nënështërëm të plotë në dajti, dhe gjithafu sallimu është përshëndatër një ata, si kurse bëjmë të hjatë, es-salamu aleyke, ajuhen nëbi, e ka ogni pjesa vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë ja rasul allah le qedarafne es salam alayh fkaif es sala qetro dërgojë allah ne ne msuam sy me don selam ty te ndamsoven tehyat es salamu alayka ayuha nabi ktemsu fkaif es salaatu alayk e si es puna e selavatit me ty sima don selavat me ty masallahu po thot dërgojni selavat me te ka me pyet Si or selawate mbi ty atë të pejgamberit sallallahu alajhi wa sellem yakaqendu këtu selavat që ne i këndojm. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ez Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ne deshatos me timen që pjesa që mos sallaita ala Ibrahim Ibrahim nuk përmendet fara. Kem sallallahu ala ali Ibrahim innaka hamidul majid. Ka Ibrahim dhe ali Ibrahim është bër një. Siç si si kur të pjesa si për Allahu sallallahu ale Muhammed, si kur të pjesa dit Allahu barika ale Muhammed e kështu me radhë. Në ka kundërshtim këto transmetime, po i përmendën se dikush mund më gjetë më lezuar, mëndos se kjo fjalë Ibrahim ka ra. Jo ka transmetim pa Ibrahim, dy herë të përmendën, po për një herë kem sallallahu taala Ibrahimu wala wa ali Ibrahim ne këtu e këndojmë dhe kjo është transmetimi sakt. Por ka transmetim ku thuhet ke masarata ala ali Ibrahim wa innaka khamizul majid pa pjesën e parte Ibrahim atë. Të dyja të janë transmetime të, të sakta dhe nuk bien dashnë në meshatin sigurisht që kemi masaruar inshallah. Gjithashtu edhe transmetimi tjetër që dikush prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e ka pyetur pejgamberin ali sallallahu alajhi wasallam pas të hyotë që e ka mësuar E mësuëm salamin fë kejfe salatu aleykë Si me donë salavat për të ju e dirbuare Allahot Dhe e kamësuar këtë Allahumme salli ala Muhammedin Wa ala ala Muhammed eksu mëra Për ndaj kanar më shumë se një pytja dhe një kërkes Bërë pegamberit aleyhi sallatu a selam që Tua mësën salavatin Dhe pegamberit salli aleykë Dhe a kamësuar këtë salavat Ashabët të ti Nisa pjesë të këti salavatin Ne salavati kemi mësuar e meherën Por kam edhe disa pjesë të tjera që duhet të u drejtuar, që nuk kemi pasur rastin më shumë herë. Allahumma salli ala Muhammedin. E kemi përmend Mahirat. Fjala Allahumma është ja Allah. O Zoti jam. O Allahum salli ala Muhammed. Dhe salavati dërguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në dy nivele. Kur vjen nga Zoti që lewala është Allah dhët, inna Allah, inna Allah, ha, në sallalloh thot inna lllah inna lllaha Allahu dërgo selamat me pejgamberin alayhi. E çfarë do kupton me dërguar Allahu selamat pe pejgamberin sallallahu alaihi. Do kupton me përmend Allahu xhallahu ala emrin e tij dhe me përmend Allahu të dërguarën ti në shështin e lartë në praninë e melaikëve të mëdha dhe robët e Allahut xhallahu te mirë. Andaj Allahu e lavdron robën e tij. Nuk është padyshim një privilegj, dashënder, dhe, dhe është një një verë i lartë që e ka rritë Muhammed sallallahu aleyhi wasallam e së më lajket kërë drëgojnë sallavat një pegamberin sallallahu aleyhi wasallam që e në kumëtan kjo është kërkim falje për të atë dhe besimtarët kërë drëgojnë sallavat që ne këtë bëjmë është lutje ndë e sallavat ju në është lutje që Zotë Gjellewala me i dhenë gradat e larta dhe shpërblime që i a ka prëmtu përgëmberit a lehi sëratu dhe sëram dhe si kur një kujtujt të duaj e zanët kemi thënë kur një e kërkojmë el-vasila që është në e zanë një kujtujt kemi thënë el-vasila kur një e kërkojmë kënë nga lajën lewala kën nuk është kërkes që i mungan përgëmberit sallallahu a sallam nëse a i këtë e ka fituar këtë Allah e ka prëmtuar edhe sallavatit duaj Nuk ka nëvej për to pegamberi sallallahu a sallam Por pëse i dërgujmë sallavatat e në? Kemi thëmë për dy gjera E para, kështu është kërkuar për neve dhe ne e bëjmë Dhe dyta që është më rëndësi për të përfitur ne Nga se qëfar ka thënë Muhammedi aleyhi sallatu a sallam Me sallë aleyhi sallatel Sallallahu biha aleyhi ashra Ku është në bimua dërgujnë një sallavat Dërgujnë Allah mbi të djetë feshë më te ndër ne fitojmë në është hapë mundësia që ne të përfitojmë për mes lutive që i bëjmë Allah Gjallewala për pejgamberin Sallallahu al-Sallam dhe aj nuk kanë ojë për këtë dhe këtu kanë një mësimë bërëndësi të ndërrojë dhe, dhe zërë përse me kalu të këpjesa e dytë se nga njerës o njerës me ndojnë për shambull me i këndu kuran pejgamberit Sallallahu al-Sallam ose me prej kur nga se kur nuk e kam bër këtë ashap pejgamberi telehi sallallahu alaihi wasallam atë e ka pyet çfarë të bëjmë për ty dhe ai u ka mësuar kët prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka ne për seupet tona nga se çdo kuran që ne e lexojmë ku na ishte seupi Muhamet Wilson a ne nuk kanë nevojë eksistues me qos seupet nga sa ti ishu seupet ti merr me lezuh kuran seupi kuranit tonë ishkan atina nga sa ai të ka mësuar me lezuh kuran ti thirë kurban, ati ishkën sëvap i kurbanit, përse nga sajtë ka pësumë e thirë kurban? E nuk ka nevuj ekstra me pas njetë për te se kjo është për nevejshme, është te i përte. Ndërsa për te i kësaj, që aj fiton sëvap në gjithë dhe pun të mirë që ti e bënë, do të shtuar kësaj, është mundësuar që një të ndërgujmë së levat më i të elëto. Ndaj, aj që dëshërën, do shpagimi apo një farë më mirë një ndër pejgamberit Alislam për msimin që ai ka dhënë për drua selavat me tatë. Le të shpërtson selavat me tatë, kjo është ndër njëja më e mirë që i bëhet Muhamedit alayhi salatu wassalam. Wa ala ali Muhammed. Për mi pejgamber se kupton, ali Muhammed, kush janë ali Muhammed? Qase Allahu sallallahu ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Për Muhamedit e kuptova. Sallallahu alaihi wasallam. Ali Muhamedit Kusha. Ali Muhamedit dietar ka përmend disa mendime. Mendimi i parë është se Ali Muhamedit këtu janë të gjithë ata që e kanë pasur të ndaluar me marrë sadaka. Ju e dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pasur të ndaluar me marrë sadaka. Ka pranuar hedije, por jo sadaka. Madje desoj prej ë një javë që kanë dashur më e prvu a është përgjember apo jo? Kan sku më don sadak. Nga se librat e më hershme është përmend se Muhamedi alaihi salatu wasallam i dërguar i fundit që ka më dërguar nuk pron sadak. Ai ka pas ndaluar më marr sadakën. Po dikush më don sadak, po kam qe me spall. Hedije po, dhuratë përgjithshme po. Sadaka ka pas ndaluar më marr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Juve të mbaj. Por edhe do të thotë familja dhëtë, e tij që përfshin pasardhësit e tij dhe përfshin do të thotë ë disopë të afërm të tij. Ata janë do të thotë familja e Aliut radhiyallahu anhu, familja e Ja'ferit, Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, familja e Abbasit, Abbas ibn Abdurrahman ibn Talib 3 dhe 4 familja e Aqilit, Aqil ibn Abi Talib rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu. Këto katër familje zbashk me familjen e pejgamberit pa gamës me ka pasë të ndaluar të marr Sodakana. Andaj ka thënë dietarat se përshihet në Ali Muhammed, begamir salla selam këtu katër familje të mëdha që ka pasë të ndaluar Sodakana. Kuptimi i dytë i Ali Muhammed është kuptim më i ngushtë se i parë. Do thotë familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ahli beyti. Ali Muhammadion ahli bejti E kushin ahli bejti ti Fëllëme është Në ahli bejti në pejgamberit Sallallahu sallallahu sallam përshirët Alio radiallahu ta'ala anhu Fatimeja vajza e ti Dhe bit e tyle Hasani dhe Huseini Radiallahu ta'ala anhu Këta në familja ma engusht E pejgamberit alihi sallatu sallam Sikurse ka orënë hadithin e Do tët i thuet Hadithu al-kisa Kisa është një loj qërë shafë e ose dhe mbulese, i thënë kisa. E qëfar këllit e kja, është të shmetun, si shmetu, edhe Bukhariu, rrëhmëullah, do të thëtë, se pegamberi sëllë allahës në një dit, do të thëtë, me një qërë shafë e ka mbështilur vetën e ti dhe e ka përfi në këtë mbështilja kë Aliun, rrëdi allahu ta'ala anhu, Fatimun, rrëdi allahu anha, dhe dy bitë e tyre Imam Hasanin dhe Husejitin radiallahu taala anhum e gjithë. I kam vërtet dhe Allahumma ha ulay ehli beyti dhe ka thon o Zot jam këta janë familja ime ehli beyti. Më pas katër fund të sakt se Um Sulajme radiallahu taala ana një nga gratë e pejgamberit alayhi salatu selam ka kërkuar dhe atë thutet në këtë mështet po ai ka kërkuar falje se këta janë familja ime më e ngushtë atë. E a hyn gratë e pejgamberit salatu selam në ehli beyti. Për dhe shumë se po Dhe jamë të tekstë Qur'an orë Në qofë se kë familje në gusht ehl i bejt Hynë dhëmëtën Alië radiyallahu në Fatimë, iha më bëjtë të në Me hadithë pa po Ne kemi argumën Qur'an orë Që gradë peygamberet sallallahu sallam janë pësë Ehl i bejtët Me shfar argumënët? Ayetë nësurë el-Hazad Që Allahu Jelle vë në fëllatë për gradë peygamberet sallallallahu sallam janë nisa e nëbi او غروت اي پیغمبريت يو نو كيريسو کوس غروت تيلا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض عندما صلى الصلاه في ليمت يويا كيدسي بفلني سي بصيلني ديسو مصيمه تش الله ويعاب غروت پیغمبريت تو ايت ان اكزكلوسيف پر غروت تينا بس اكزوتس کانٹيكست فيالما فاستي الله جل وعلا ثت يريد الله ان يذهب عنكم رزق اهل البيت ويطهركم تطهيرا Allahu për dëshën të ju pastoran juve o ehl e bejt Kushin ehl e bejt në jetë Grat e pegamberit sallallahu aleyhi sallam Ande me tekst kuranur të pa më hushum Hynë grat e ti në ehl i bejt Mirë për dëshimt se niveli i ehl i bejt është nivell Më ingusht dhe nivell pak më i gjerë Ama të gjithë janë të përshim në ehl i bejt Dhe ata që e përrashtojnë Ajshën r.a Ose grat e tira të pegamberit sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi pa dëshimë se më hojnë ajet kuranur të qartë, që zotë të gjelluar në këtë ajet, ka përfri edhe gratët ti në termin ehli bejt. Andaj, Ali Muhammed kanë thëmë përfri e kush ehli bejt i ti, dhe të tëtë, familje pak me e gjërë, ata që ka për të ndaluar së dhe kam, ose familje me ngusht që përfri në të tëtë, dhe tëtë, ehli bejt i me ato sërime që i bëra ma herët. Disa thon se Ali Muhammad janë të gjithë ata që e pasuan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Këta besimtarë hin këtu, andaj i drejtojmë selavat, duke lutur te Allah për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam edhe për kRAIT musliman. Al al yani atba' don al Muhammad pasues të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ky është mendimi më ma i gjerë i përmendur për kuptimin e Ali Muhammad. Edhe pse ky mendim është i kontestuar. Pa shkak se bien dashme disa argumente të tjera që nuk mund të përfshihen të gjithë në këtë, pa shkak se do të ë pejgamberi saqë korë ka mën al ose ehle bejt janë përmand, do thotë ose familja e ngushtë ose ata që ka pasur po, të ndalium sadakan, ndarson nuk janë këto besimtar të, të, të kësaj të kësaj kategorie. Edhe një mendim pak më me i përveshëm është përmand në mendimi një katërt kan thënë se al Muhamedit janë njerëz e devotshëm të ummetit e Muhamedit sallallahu alaihi Ma sallem, duke përmerë një disa prej argument e mirë, pa, pa duke shumë se dy mëndime të para më bëjtë mëndime më të forëta. Dhe të përshqirën e te ata që kanë për po të nëluar sada kanë tham janë, kush familë e Muhammedit sallallat me pasar së ti, e kërthu e pasar së ti, kush është? Pasar së pegamberi së sallam janë, dhe të të ehl i bejti në gushti ti, ali ju radhjallahu në me Fatima në dhe biti t'yna dhe katër familjet e përmendura që i ceka më herët. Ose hynë te, do të thotë familjen ngushtë me gratë e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam. Veçanërisht ajo që e fuqizon këtë mendim është një transmetim tjetër i salavateve ku është përmend aty Allahu salla Alla Muhammad o zotëri qelëmat me pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam, edhe përmendet wa ala do të thotë dhurriyatihi wa azwajehi Qas më themi sot, është përmend dhe mbi pasardhësit e gratë të tijave. Andë këta të asbetin, e shëron ato që është e përgjithsuar në selavat që ne këndojmë, se në selavat e Ali Muhamedit kur ne bujm do apost Muhamedit al sallallahu alaihi wasallam për familjen e Muhamedit sallam do të përfshihet pasardhësit dhe përfshihen kush? Përfshihen gratë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk janë kuptuosa familje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pozitë ka vlerë Jo vetëm në basë të salavatëve Por në basë të shumë argumentve tjera Sikur që edhe ka thënë pejgamberi Sallallahu të zemë u kam lën juve Dygjera Dhe të tëtë <coughs> Dhe në ka porosi që Kujdesin për të dygjera ka thënë Në dy sotë të smetime Dhe të tëtë libri Allahut Edhe familja ime Po alë në kujdes familjen time Prandaj familje e pejgamberit sallallahu selam gëzon respekt posaçëm të veçantë në mesin e muslimanëve. Por këtu nuk e nuk kupton se ata, do të thot, janë jashtë rregullave të xheriat, apo se ata mund të po. vendosin rregulla ose ose të ose anulin rregulla ata këtu nuk e kanë. Padyshim, mirë po mrenë nga usulot xheriotet, ata e gëzojnë një respekt posaçëm do të thot në bazë të këtyre argumenteve. Prandaj ne e kemi ndaluar larg asaj me mendu keq për ta ose më fol keq për ta ose do të thot me i barazuar me njerëz të zakonshëm të klientë, por duhet të gëzojnë respekt kur flasim për klasë të mirë, kur të përmendun të përmanden më të mirë, gjithashtu të i kemi shembull në jetën tonë të mësojmë përjet në tyne e klientat nga e, ato që përfihet në fjalën e kujdes dhe marrje shembull dhe model familje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse fatkeqësisht, disa njerëz, grupe të caktuara njerëzish kan mar familjen e pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam një model mirë po e kanë marrë çfarë? e kanë marrë do të të jetë për tu veçuar nga muslimanët e tjerë, do kishë pall të tjera devjuar e vetëm ata vetëm të shpëtuar, padyshim se ata nuk kanë lidhje me ehl-e beytin, as nuk kanë lidhje me familjen e pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam, ngasë ehl-e beyti nuk ka pas mosmarrveshje dhe mos pajtim me ashabët e tjerë, nuk kanë pas probleme. Prandaj për, për shembull ata që mendojnë se për me edashtë Alion radiallahu anu duhet me e urejtë Omerin radiallanu, pa të shimë se këta e në të devijuar, nga se nuk kanë qinë kështu asë hapte pejgamberit sallallahu aleyhi osallam. Nga dimë se mes Aliot radiallahu anu dhe Omerit ka pasë më qësi. Omerit ka pasë të martuar vazhën e Aliot radiallahu ta'alanu nga një gru tjetër përveç fatimës që si është martuar pasit dhe i kësë fatimës Radiyallahu ta'ala anhu, gjithashtu ka pasur më gjasë me Abu Bekrin dhe ka pasur çfarë të mira që ka folur për Abu Bekrin e promirin dhe e kujnderta, por ne kur ku nuk ka dikon që ndon kush nga familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka fol, kaq e larg asoj me mallkim ndon kënd prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj mallkimi, ofendimi, të folurit këq për sahabët e tjerë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është, nuk është traditë familjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye do thotë do të me qenë të kujdeshëm që mas me liun që dikush në emër të këtyre e, do të të regullave dhe vlerave që i kemi në emër të kësaj do të të keqpërdojnë fejnë Allah Gjallat Gjilalju ose, ose të shkakton hutijë, ose, ose keqpërdojnë, ose kështë mëramë. Përëndaj, faktë që dikush e ka, ka rritë a liun në radiallahu të alemë për te i kufive që i mëritënë a i njerëzorë, dhe më tek sa i ka i ka refuzuar ashtë të, të tjerë që nuk na bën që ne me pasni mendim të keq për Aliun. Nga Aliu radhiyallahu anhu si kam thotë, nuk e kam thosur Aliu radhiyallahu anhu kërkon as nuk gjen asnjë argument se Aliu radhiyallahu anhu e kam thosur di këna me, me fjalë keq për Muhamedin ose Fatimi radhiyallahu anhu e kam thosur di këna me fjalë për Aishën, nuk asoj, kanë pasur respekt, janë dashur, janë respektuar, janë nderuar, kanë pasur lidhje me zotë e këto merosi kur si kam thosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë çir njerëz normal çu bogavime. Nuk është kjo diçka që ne e pretendojmë si se të pagavime. As e Ahlebet jas as sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam por gabimet dynjan në kufijtë asaj që është e kuptuar, njerëzuar dhe që padyshim është e harruar dhe është e zhitur, terësisht në detin e thellë doçan i thellë të mirësive dhe begatimeve të sevapëve dhe vlerës çata ç ata i kanë pas. Prandaj për mos me haru kët kur, padyshimse, jemi të mësuar cioniet te treguim selamet pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij. Ne padoshim se në këtë selamat përfshin edhe kuptime të tjera, sikurse është pjesa e mbetur e Ibrahimit alayhi salam dhe familjes, ku duhet më vonë të përgjigjen disa pyetje, pse është përmend Ibrahim i alayhi salam e jo një pejgamber tjetër? Të të Pastaj pse është përmbyllë me inneke hamidun mejid, me këta dy ama të Allahu xhallahu taala, ngas është më rëndësish kohë lidhje selamat me këta dy emra? Mirë, po gjithta këto do duhet me iman në takimin e afër për shkak se do ku atash më ka për vënëuar për këtë lutrat. Lë sallallahu xelaluhu ala që Zoti xelaluhu ala më dërgoi sallallahu alaihi dhe pejgamberin sallallahu selam në familjen e tij. Dhe Zoti xelaluhu ala më na bër neve model për jetën tonë të pejgamberin sallallahu al alaihi dhe familjen e tij. Dhe ne edojmë ehlibetin dhe i dojmë gratë e pejgamberit sallallahu alaihi dhe gazetojë nëna të besentorve dhe i dojmë të gjithë sahabët e pejgamberit sallallahu al alaihi dhe nuk flasim keq për asnjë prej tyre. Madje konsiderojmë Shkiri dhe mëkat Do të të folit keqë për këda Nga ashab të pejgamerit Sallallahu alaihi wa sallam E veç anërsh për familinë ti të ngusht Do të të pasarës të ti dhe gratët ti Dhe në përës si ata që kanë qenë afër ti Sallallahu alaihi wa sallam Me kaqë për këtë ufën zotë i shpërbleft Në ndakim nashëm Sallallahu alai muhammedin Wa alai alai Sallallahu alaihi wa sallam E pësime në këthira